s Bona tarda, bon vespre, són dos quarts de i comencem un nou programa, una nova aventura quarts amunt a Domenys Rràdio. Avui fem l'11è programa de la segona temporada de Quarts Amunt i el darrer del mes de juny i a part d'agrair les mostres d'efectes rebudes durant tot aquest temps, volem fer un repàs amb tots vosaltres de com ha anat aquest tercer mes Va, som-hi, anem al lío Portem 3 mesos i 2 setmanes amb les noves xarxes i fent una recopilació de dades, portem, atenció més de 260.000 visualitzacions i més de 180 hores de reproducció de vídeos que duren un minut 260.000 visualitzacions en 3 mesos i mig és una autèntica barbaritat. Anem projectant una xifra estratosfèrica que és arribar al milió de visites per acabar la temporada. Podríem dir que actualment cap mitjà de comunicació castellà els té i d'això en té molta part de culpa el meravellós equip de Quarts Amunt. Eduard, Champs, Laura, David, un servidor i sobretot la nostra responsable a xarxa. Sisplau, un fort aplaudiment per la Gil. I sí, tant que sí. Si comparem amb xifres de l'any passat estem de mitjana sobre les 16.500 visualitzacions setmanals i el rècord de l'any passat eren 3.000 quintupliquem cada setmana el rècord de l'anterior temporada, així que moltíssimes gràcies a tots i totes, vosaltres sou quarts amunt També volem agrair tant a Embotits Bondó com a Cava Smarquet la confiança amb nosaltres i hòstia, poder fer un programa com aquest amb la panxa plena d'aquests embotits i d'aquest Cava és tot un luxe Veus, us han agradat els embotits? El Cava estava bo?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 Els bous que venen a celebrar amb nosaltres que enguany fan 10 anys Avui ens acompanya una bona tropa L'Eloi, el cap de colla El soci, el president La Jordina, vicepresidenta La Thais, sots cap de, sots cap de tronc La Maite, psicòloga infantil i membre de l'equip de Canalla Tenim a la Leire, l'Ari i la Hinoa Castelleres i membres de l'equip de Canalla Tenim a la Lia, cotxadora i en enxaneta A la Leire, a cotxadora I a la Hinoa, dosos Ho he dit bé? Sí, doncs seguim llavors Uh, no teniu casa, el què bous? que he vinggut aquí tota, tota la no, colla? No no, no no, no en teniu eh? no en teniu. Amb ells amb elles coneixerem els objectius d'aquesta temporada i anirem descobrint cosetes més que interessants d'aquesta colla, de la que només podem dir coses boniques, com per exemple aquesta. 26 de juny és un dia important Compartim taula amb els nostres amics de la Bisbal I la farem molt, però que Molt gran Anunciarem moltes coses, però minyons, no patiu Segrevem amb la camisa vermella Tot i que amb els bous ens veurem quasi més Que amb vosaltres aquest estiu Avui, si m'ho permeteu, el poema serà Una mica més llarg La colla que avui portem s'ho mereix A nosaltres en’s en refot si fan castells més o menys alts. A nosaltres ens importa la connexió El feeling i amb aquesta gentú Se'n tenim i de veritat Bous, estem molt contents que vingueu avui. Sabeu que quarts en un us estimem molt. Avui al plató veiem moltes cares noves, menys la de l'Eloi, que et veig més que la meva dona. Bous, per nosaltres sou gent i una colla molt important. Quan ningú ens coneixia ens vau fotre un cop de mà. Ara que ho estem patant, el mínim que podem fer és deixar-ho ben clar. Els vols de la Bisbal han estat amb nosaltres des del minut 1. Molta gent s'omple la boca de com ho està petant el programa Com si fessin alguna per nosaltres Podríem comptar amb els dits de la mà Qui realment va estar nosaltres Quan no ens escoltaven ni la meva mare Un d'ells segur seria el Xema I un altre està avui amb nosaltres a la taula Poques colles ens han posat tan fàcil Poques colles han sigut tan agradables Poques colles ens estimen tant Com la que tenim avui nosaltres Estan actius des del 2015 I porten camisa taronja i no només pels castells són grans aquesta colla facin castells de sis, de set o de vuit és la seva gent que ens enamora així que el seu les copes i brindem per la colla més molona bous, no sé si us heu donat compte però la gent de l'arbós cada cop es vol semblar més a vosaltres uns van amb el logo d'un bou amb cara de mala hòstia i ens planten castells de set com si ho fessin a diari i d'altres amb la puta vaquilla del Gran Prix només falta que per les tardes al local de Minyons fiquin's cine de barrio Mireu si avui és especial, que la l'Eloi ha repetit. T'apuntes a totes, eh, cabró. Et penses que lo del vídeo et sortiria gratis? Ja sabies que no. Ja ho vas deixat tot molt clar el vídeo de presentació. Que si l'Eduard per aquí, que si l'Eduard per allà, que si Quartzamunt per aquí, que si res pel Gerard. Segur que podeu fer tots dos juntets? Agafar-vos la mà i anar a... Millor ja us ho explicaré demà. De moment a la Laia no volem espantar. Ara que teniu al local social també en per i o sobre la pasta, amb el so i l’oi comp tant bitllets amb cara de gangsta, us anuncio que al si el dia 6 d’octubre és el meu aniversari. Així que l'loi enrollet i regalam un emme d’aquests que tens al mostrari. Fora Forra conya assegudes sobres la pressa que us tenim, que ens ho fiqueu tot així de fàcil són els detalls que queden. No m’allargaré molt més que em fi tendre. Bous de la Bisbal, aquí a quart us estimarem sempre.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 Nom Sergi Jordina Pari Aïnoa Leire Leire Lia Aïnoa Maite Taiz Agat 44 30 15 14 15 7 9 9 38 23. Lloc de naixement Barcelona L'abisbal del Penedès el Vendrell. S'aturat eldrell. Al Vendrell. Ah. Eh. Barcelona. Barcelona. L'arbbusç.. Yep. Sabadell. Dolç o salat. Salat sempre. Salat. Dolç. Salat. Dolç. Salat. Dolç, doss. Salat. Salat. Plat de menjar preferit. Uh, X i al forn. Espaguetis. Els macarrons de la leiia. Passta ent. Es eh, caltar el meu diet. Macarrones. hamburguesa. Espaguetis. La pasta. Jo la rezo la pasta. Uah, molt bo. Mar o muntanya a la Bisbal que tenim les dues coses. Muntanya i <ríe> o muntanya, muntanya. Mar i muntanya. Muntanya, mar, mar. Muntanya, muntanya també. Virtut. Mm, Simpatia. Empatia. Amabra. Pots passar para labra però no tencadran ni un. Bé, tu mateix. Jo, jo no don un consell, no eh, només tens un sol para i quan arribem al final són preguntes <ríe> més compromeses, o sigui que, per virtut, virtut que pots tindre. Graciós, eh. Vale. Sí, sí, sí, sí, verguñosa també, és eh? una miqueta, sí. eh. I rapadejo, però sinceritat. Alegra. Divertida. Divertida. Observadora. Yaial. T'afecta. T'afectas molt s'au. Plisito, tu no me quedes desplisito, un defecte que tu consideres. Al punt dillo. Eh, que tinc caldilla oi. Va, eh, eh, va, sí. va, elui, va elui. No, no. Era broma. Bro. No vull obrir un maló. Ah, uh, poder massa perfeccionista. Sí, sé sí, sí, sí. que ten ro. Caparruda. Sí. sí. Jo, que sóc que no m'agrada I a mi tampoc, perquè Quin mardens s'has fotut avui el pica-pica Sí, sí, sí. Eh, Que sóc molt vergonyosa Impulsiva Li dono moltes voltes a les coses Vergonyosa Jo també li dono moltes, coses, moltes voltes a les coses Perfeccionista Jo entro perfeccionista i tossuda Seny o rauxa Rauxa. Rauxa. No sé què és rauxa, sí que sé. Festa. Rauxa. Alegria, festa, yujú, yujú. Rauxa. Rauxa. rauxa, Diria que sé. Seny. Rauxa. Rauxa. Seny. 60-40. 60-A. Seny. No, no, és veritat. és eh, veritat. Eh, eh, no eh, eh, eh, eh. vosaltres. No ets supersticiosa? superticiós, superticiós eh? No. Sí, una mica, sí. Una mica. Bueno, bueno, bueno. No sé, la veritat. Una mica. Depèn. 50-50. No. No. No. No. Jo no tan com es podria dir. Pel·lícula o sèrie preferida? Uf. Mm. La, la milla verda és d'ella, mm. aquella da que tan gran, Un bona, eh? bona bona. Ah, eh, plats bruts. Mm. Oh. ha sortit molt aquest any sí, plats bruts. Sí, sí, És el millor. Jo pel·lícula... Ah! Que és que surt una sèrie de castells ah, a la lectura ah, ah. i és, és una de les protagonistes Saps, Llavors, pues vale. no me'n com es diu però ella pubertat. Sí. Això. pubertat i on ho podrem El, veure això? a HBO i a TV3 a la carta de veritat? doncs sí, sí. sí. pues prenem Tenim nota et donarem merchandising de Quartzamunt <ríe> autògraf 2 dos euros eh? et donarem també un lot d'embotits bondor i te l'emportes cap allà on vagis a gravar, vale? Aquest era un dels bombazos que us teníem preparat. Maco. Necessites alguna al que vulguis. Ara et surten. un El, el últim Ari. dia sabré el que són els salíacs, ho sabreta. tot. No? L'internado. Vale. L'internat, també. Aila uh -huh. i les mirrors. Una que es diu Spinning Oat, que és de dues germanes que patinen sobre gel. Vale, sí l'he vista out. jo Breaking Bad m'agrada mm -hmm. oh, molt també o els Peaky Blinders sí, l'any passat el recompte jo diria no sé si estaràs d'acord que com a sèrie va sortir Breaking Bad i com a pel·lícula 7 aquest any està sortint molt plats bruts com a sèrie Però és que sempre que fem aquesta pregunta jo me'n recordo del programa que vam fer carallots que havia un penjat que es deia Kim. Recordo, el recordo. el recordes Els eh? sí, sí, excursionistes calentes i tot... sí, bueno, bueno. Va. Seguim, seguim va. Sí. Aficions a part dels castells uh, Tocar la guitarra bueno, La música en general La lectura Escalar Llegir Llegir també Escalar Ballar La gimnàcia Llegir també Cuinar Vale, comencem a profunditzar una miqueta i contesteu honestament eh? T'ha influït a la teva vida personal ser casteller o castellera? Mm, bastant, soc nascuda a una zona que no hi ha massa afició i el fet de viure aquí, la vida és que m'ha condicionat totalment uh -huh. Sí, a mi totalment, el meu temps lliure és castells Sí, a mi també m'ha quedat bastant la vida i m'ha molt A mi també A mi també, a mi també. Sí Sí, Sí, sí, per aquí també. Jo sento de gran part del que sóc a dia d'avui és per ser castellera. Què és el més important per a tu d'una colla castellera? La família. Eh, el sentit d'identitat de la colla. Jo, la relació que tenim entre tots i la comunicació. Doncs pues, el mateix com ens portem a la colla i això. La confiança amb els que tenim a dalt i a sota. La valentia La valentia la valentia. L'actitud no? L'actitud amb, amb la que ve la gent, els assajos, sobretot. Sí, una mica tot en general. la pinya que fem més allà socialment i que tinguem uns ideals comuns que si que em, em representin. Què et ve el c capxit si di carbós el Gerard i l'Eduard? <laughs> tradició, arbós és tradició. Un poble per quedar cada... <ríe> pues no s'hauria de dir Diria que història Amb la meva cosina No sé Amb <ríe> la família Amb la infantesa Jo soc de l'arbó, per tant Infantesa total Jo, sense pensar-m'ho molt eh, Diria carnaval mm -hmm. Al principi I si et dic minyons de l'arbos? Història dels castells. Tradició un altre cop. Sí, el mateix que han dit, història. Mm -hmm. Sí, però doncs igual, no el mateix. No sé, no sé què diria la veritat. Crec que també tradició o història. Amics. Amics. Amics. Casa un altre cop. Sí. Veïns, no? Mm -hmm. Quan diuen això d'història, a mi em sona una mica no tinc fores, saps? Allo, el típic club que no guanya una merda, però, bueno, però molen, saps? Sí, sí, és història. Història, és història. està bé, està bé, encara que han dit això i no podrien haver dit barbaritats. Eh? No han passat paraula. Jo crec que és perquè l'Eloi no, no ha contestat. No. El tenim amb un raconet. Ah, està, per, està on es mereix estar. Ah. Sí. Bé, bueno, doncs vinga. En quina colla faries una actuació conjunta? Uh, a Andorra, que mon germà és camisa andorrana Ah sí, eh? Mm. Sí. Vam anar fa poc a Andorra a fer castell <ríe> fred tio Les joves de Valls Jo amb els millors de Terrassa Jo amb els del Foix Perquè són família mm. eh, Jo crec que amb la vella de Valls Amb Vilafranca. Vilafranca Vilafranca Amb els joves de Valls també jo amb els albors d'aquestos eh, no? sí, aquest, el no? amb aquesta camisa va estar bé l'altre dia va estar bé a bueno, la viada sí, sí, sí. Sí. aquest 3 de 7 ens el menjar amb patates sí, sí, això sí, és de veritat i recordo que li vaig dir amb l'Eloi dic me l'has fotut no? me l'has fotut, es parava un 4 de 6 i no el va fer Referem castellà per mi, l'Ari, que a banda de ser molt bona castellera fa sèries i surt sí. a la tele. Sí, mola, <ríe> mola, mola, molt. Una plaer, Una plaer per l'Ari. Eh? Uh! Què passa? Bueno, doncs, m'ha de dir l'Ari també, ah, però... Eh? No, venga, no, clar, venga, però diré el Gerard Escritcher, que és que un... El Gerard Escritcher, que és el meu millor amic, vale. que fins l'any passat ha estat nens al vendrell. Uf. I aquest any, ja. Aquest any... Ha eh, No, no, ho ha deixat. Normal. I, però sempre ens hem estimat molt, malgrat el dels nens al vendrell. Sí, està sí. bé. Jo per mi, el meu pare i la meva mare que són els que m'han ensenyat tot aquest món Ari, uh, t'estimem moltíssim molt bé És un crac aquesta nena, tio uh! Pues jo també n'ha de dir la mare de l'Ari <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Jo en tinc tres Vinga, digues, digues. La L'Ainoa, mm? la mare de l'Ari i mon cosí que és dels vers d'Avia de Franco Vale L'Ari <ríe> oh, oh. oh, L'Ari L'Ari a Catà La nostra cap de canalla ah, bé doncs jo diré que el Melilla mm -hmm. Melilla ha sortit molt aquest any també molt. Sí, sí, digues El vaig dir jo, el vaig dir jo sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Jo diré l'Eina Mallol la, mm -hmm. si, Per mi és una referent des de que vaig començar a fer castells Al eh, el ser els nostres padrins La vaig tindre com a referent des de molt petita Bé, bueno, fa 10 anys I sempre la portaré, la seva història m'acompanyarà aquest tant eh? jo diria que que fent un recompte així ràpid, eh, masculí de moment és el Melilla, ha sortit moltíssim, és, Melilla que va portar camisa vermella de Minyons de l'Arbós, i de i referent femení ha sortit molt Amaya Comas i Helena Llagostera. Amaya Comas ho anunciem o no? No. Uh... Sí, ho, anunciem. ho anunciem sí. Um, tindrem bon vaso, eh? bon a la Maia Comas i al senyor Ramon Codines dels Minyons de Terrassa Maia Comas, uh, que hem d'explicar de Maia i que hem d'explicar del senyor Ramon els tindrem al el 10 de juliol aquí a Domenys Ràdio 10 de juliol pues sí, molt bé, sí. bravo, bravo eh? autèntic programa Gerard que ens ve seguim Vinga. Comencem a apretar una miqueta. Tres de 9 sense folre o tres de 10 amb folre, sense manilles. Tres de 9 sense folre. Tres de 9 sense folre. Tres de 9 sense folre. Tres de 9 sense folre. Tres de 9 amb folre. Tres de 9 sense folre. Tres de 9 sense folre. Tres de 9 sense folre. Tres de 10 amb folre. Clare, clare. Per mi tres de 9 també. Primer record castellèr. Bueno, després de molts desajos, però el nostre primer castell, el primer quatre de 6 a plaça, 15 d'agost, a la Bisbal, Camisa blanca. Jo, d'en camisa blanca, a una actuació a Miralba. recordo, al principi de tot, que va ser quan vaig decidir ja si sí, venir sempre als BOM. Jo, el record el tinc una amic d'avorrat, perquè el 2015 tenia pocs anys. Quatre anys. Quatre anys però recordo de fer un castell amb el meu pare i la meva mare. I, no sé, l'emoció de baixar el castell i estar tots junts em va fer molt feliç. Pues jo abans de fer castells, quan, quan ens anava a dur amb els meus pares. Jo, quan vaig fer el meu primer castell i els aficionats de Llorens, eh, que no el vam poder carregar, però em va molt. molta jove El meu primer 3 de 7. El meu primer 3 de 7. Vaig veure que la meva millor amiga que hi ha d'un castell. La primera vegada que ves al concurs, el 2000, a la Terra impacta, eh? molt. Va... imatge Mol molt, molt. Tenia, no sé, cert, 13, 14 anys, 13 anys i, I no record molt jo. molt molt. El meu primer record és... Vull diré, eh, quan estàvem, vam començar a la plaça de l'Ajuntament, de l'església, ai de la i eren un quatre replegats fent sí, barres sí. a una farola. <ríe> pues aquella és el meu primer record hi ha que fotos, hi ha fotos. Sí, sempre et queda un record, cap a vegades. És... Per mi sí. mal que ho bé. Plaça preferida. Doctor Robert, la Bisbal d'Alparanyès. Duc Doctor Robert La mateixa. La mateixa. La mateixa. La Bisbal. La Bisbal, la Bisbal. La bisbal. No, hi ha una altra. Es pot dir plaça, eh? Sí, sí, sí. Doctor, vull dir... Allò és una plaça, eh? Considerem plaça, eh? Considerem plaça, però bueno, és, és carrer, és carrer oficialment, és carrer. És carrer, doctor Rubén. Sí, i es diu plaça, però és carrer. Però entenem plaça on jo congui sí, fan castells. Vale. Sí. A quarts amunt, d'aquí poc, estarà per allà. Bueno, bueno, ja hi ha ja, ja, ja... ja ah, temps, que... ja temps a dir-ho, no? Ja a a dir si més no, a l'Eduard vindrà. Vale. Eh, bueno, tu no... segur, Eduard Va, Va, Ja, ja m'ho esperava estem... ja ja. Actuació que més t'ha marcat uh, Sant Pere de Ribes Primera clàssica de set. El primer 3 de 7 que vam fer la Juncosa Jo crec que... Mm. Moltes. moltes. Home, oh, sí, di moltes. Sempre n'hi ha una que dius, aquesta la té el record. que n'ha fet molts, de les teilles d'una, eh? <laughs> té complicat. Ah, jo crec que el concurset, perquè vam fer... Bueno, l'eina era jo, que ho fer tot. Vaig fer Pilar de 5 i m'hagués fet... A mi m'hagués agradat molt fer el 5 de 7, però no va poder ser. Bé. Jo, pues, el primer cop que vaig fer un 3, un 4 de set. Jo el meu primer 4 de set l'any passat i ell es va es penjar el pont però no sé, el ja vaig disfrutar eh? El meu primer 3 de set El meu primer 4 de set mm. Passeu per Laura? Mm. Passeu per Ai, l'has gastat, l'has gastat Doncs pues el, el primer 3 de set de la meva filla Jo diria el primer 15 d'agost que vam fer Actuació somiada uh, Vull un castell inèdit Eloi, tens pressió ara Ai, a mi m'agradaria també un... Però no sé si mullar-me més, eh Mullet, mullet, mullet, mullet, mullet, mullet, mullet. mullet. Es pot, es pot eh? perquè quan em A mi m'agradaria no? moltes coses Però el que sí que m'agradaria Properament és ficar un pilar Dins un castell de set mm -hmm. Ja me l'has robat vale. 3 de set amb agulla mm -hmm. ja. Jo anava de dir mateix, un, castell, un castell de Tamagulla. És actuació somiada, no? Sí. Doncs jo diria 4 a 8. Mm. Oh, i va. Vale. Vale, no, no, no, no, està no, bé. N n eh? Amb els bous, eh? eh est... Estem parlant amb els bous, està eh? Els bous, eh? Sí. Vale. Jo, no, no jo he interpretat així, eh? I i l'altre castell sí, és igual la torre de set bueno, per dir alguna cosa 4 de 8, torre de set de tot, si és fem un igual. castell de 8 és igual tot l'altre que fem ah, no sé. la torre de set el cinc de set el cinc de set jo portaré la veu de la nostra cap de canalla que em va dir, aquesta pregunta es de dir torre de set, 3 de set amb l'agulla i 4 de set amb l'agulla mm -hmm. vinga jo Maria, jo. Va, no estàs aquí on estàs? on no, estàs, no estàs, <laughs> I pila de per acabar. Mensatge al cap de colla de Minyons de l'Arbós. Eh, Josep Maria, ja veus com van aquests dels bous. O sigui Posem-se les piles perquè estic quedant aquí acollonit. Eh? Bueno, M'agradaria remarcar que la Gil, aquí on la veieu, va ser en Xaneta del 4 de vuit de Minyons de l'Arbós. Que era... Oh. Doncs no aixecava un pan més que ella. Era petitona, petitona, igual de rosa. Un aplaudiment, no? Sí, sí, Oh, oh, hi ha a la cuchador. Cuchador. De fet hi ha un vídeo que us recomano mirar. No és aquest 4 de 8 carregat a Vilafranca, és un intent de 4 de 8 a Vilanova, a la plaça de les Colts. El vídeo està a YouTube. mireu-lo si us plau perquè es veu als Champs que era un moc. Si tota l'audiència de quarts amunt, neu ara mateix a YouTube, si us plau i fiqueu al 4 de 8 de minyons de l'Arboç a Vilanova. Borreu al Champs petitó, petitó, petitó, val la, la pena.udi pel xs. Continuem. Colla preferida a part de la teva. No val passar para la eh? Ostia, quinà pregunta, tío. No val passar para la. Eh? Andorra, torno torno a dir per muncharma, muncharma em salva sempre. Endavant, endavant. Vale, eh? La colla jova, xiquets de Vall. Mm -hmm. Que camatges cal jardí. Ca casi. Un aplaudiament. Sí, ja. Jo els castells del Foix Colla vella Els castellers de Girona castellers de Vilafranca els minyons de l'arbús ara, ara, sí senyora molt bé, t'estimem, un aplaudiment uh! avui sembla això un tabló flamenco, tot sí, t'aplaudir sí. no? colla jove de xiqueta jo la veia mm -hmm. colla que no et cau gaire bé no val passar palabra no val. la jove de terra de Vilafranca no, perquè ja no existeix per això volia no, ho volia no, dir que... no val sempre n'hi ha algun, eh no més d'una, jo en tinc totes, casi. No cau bé cap Hòstia, quin marron És sí, ja. <ríe> el president, eh, que m'ha contestat Oye, que no et cau Què va dir l'Eloia, aquesta pregunta? Els minyons que m'apreta La jove de Vilafranca, però existia ah. Sí. Ah. Ah. Ah. Bé, bé, vam coincidir amb això, tio bueno. Soci, minyons de l'arbost Minyons de l'arbost, perquè seguim. esteu aquí davant Perfecte, eh, ho Oye, perfecte, perfecte. Ah. Jo, jo la vella, evidentment Vella? És es que no, no, no em cau malament mal ningú. Que bon aquests. Però s'ha de mullar. Sí, sí, herra, és que clar pues, n'he deia que els dit. Clar no, Est no, personalitat, Ari. No, no. Que, no. no perquè diu la vella. No, que, que si tu, no, que es no es és que, està, Est -ho Est -ho que està al costat seu no, que no es veu sí, això i està aquí, home. Tu respira, a afondo i digues, hi ha una colla que no em cau gaire bé pel... En tots els que portes hi haurà alguna que no. Tu estàs a un altre nivell, ja que graves per la HBO pots dir, no em cau bé Netflix i ja està. Tu pots dir. No serà. Vella de ball, seguim Venga, no, sé. no, no, no em sembla bé Jo és això. que em passa el mateix, no hi ha ningú Que en caigui, ho m'anem vale. Va, Ho respectem, vinga eh, Jo diria, ho per pel meu cosí, però els <laughs> verds La vella La vella oh. La vella jo, políticament incorrecta, però sí, la vella. La bella. Ja. Pues els verds i les joves, ah, home. A tope, a tope. Quina canalla més bona que tenim. Millor record castellà. Doncs plasmat una foto, a una abraçada amb el segon del Pilar de 5, descarregat un 15 d'agost amb les llàgrimes als ulls, amb el Joan Esteve. Que des d'aquí li enviem un record molt gran, que és el fundador de tota aquesta història, i gràcies a ella estem tots aquí. Eh, jo tinc un record amb aquesta patufa d'aquí al costat però ella segur que no se'n recorda perquè va ser el primer castell que vam fer el 3 de 6 al 15 d'agost que va ser la cotxadora és que era molt petita i recordo de quan va sortir de la pinya que jo estava tancant pinya i va anar cap amb un germà perquè era la que agafava i no sabia on mirar perquè hi havia tanta gent i tinc, tinc aquesta imatge plasmada doncs jo una foto que em va fer la meva àvia després de fer un 3 de 7 Quatre eh, de set i pila de cinc a mon pare. Una foto meva plorant, crec que estava. Doncs pues jo era el meu aniversari una vegada i em van cantar l'aniversari amb les graies. Uala! Guai, és que porto molt poc temps al món dels castells, però diria el meu millor record. L'any passat, els aficionats, em vaig pujar als ombros de l'Aïnoa per veure el pila de cinc que va caure del meu cosí. Però en aquell moment, no sé, em vaig sentir orgullosa pel meu cosí perquè, no sé, va ser el sentiment. Qui és el, seu, el el qui és el teu cosí? El Joan Bertran. No el conec. Quan em vaig estrenar. Quan em van la camisa per la diada. Val. El primer concurset que vaig veure. Doncs el meu millor record és algun assaig molt dolent que hem tingut, amb, amb la canalla molt nerviosa, com les joves han pogut sense intervenir cap adult, calmar-les i reconduir-les, i, i que tornem a fer el Pilar i tornem a fer el Castell. Aquest uh -huh. seria el millor, Rafael. El meu, entre bueno, molts, el primer Pilar de 5, que el vam fer molt, molt... Bueno, en 5 mesos. Jo me'n recordo. Puigd'Albert. Mm. No, bueno, en 5 mesos el vam estrenar a l'assaig. Bueno, ah. després per fer-lo a no, però... Puigd'Albert, Puigd'Albert, Puig record... tu confirmo. Sí, me'n recordo de l'assaig, va ser mm. increïble. i comencem tan per tu ara, eh, també. Vinga, va. Concurs de Castells. A favor o en contra? A favor A favor, i rauixen A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor mm. <laughs> eh, A favor, però... Sí, però no Sí, però, sí, però no. no Pels números, eh, bueno, no tots són això Crec que és una pressió increïble, però és com juguen a Champions Però, bueno Sí, però... Sí, però no, sí, però no. Va, vinga I també, eh? Hi haurà castells d'11 pisos? Intens, segur Potser no els veurem, però sí Sí Sí, a mi m'agradaria Jo crec que sí Jo crec que sí Potser als castells de Vilafranca algun dia, que nosaltres no sabem el tiren a plaça Sí Jo crec que sí jo crec que no serà lo normal ni lo comú, però ho podrem veure segur. Sí, bueno, des d'aquí hi ha un, una abraçada molt forta al, al Francesc Robles, al CES, que és l'Enciclopèdia Castellera de l'Arbós i, ra, dit ben ràpid, hi ha colles que s'ho estan plantejant seriament, porta a plaça ja a Castells d'11 pisos, mm. els puntals han vingut per, per quedar-se, però s'està plantejant abans treure manilles de Castells de gama extra, llavors torres de... 9, inclús, sí, inclús torres de 10, abans que un Castell d'11 pisos, però és una que les colles s'estan plantejant. Seguim. Sabríeu dir-me en quina població està documentat el primer castell? Doncs sincerament no. L'Arbós em sona, però no sé. Eh? Ni idea. No ho sé. No ho sé. Ni idea. <laughs> Ni idea. No ho sé. Jo sí que ho sé. Jo també, jo també no, ho jo sé. sé que... A l'Arbós el 1770 Oh! Hola! jo no m'ho havia estudiat eh? aquestes dues últimes s'ho han estudiat jo no, Ola, jo no que es, ja eh, oh, que... efectivament entenem castell per construcció de sis pisos o més per tant el primer castell documentat va ser el 1770 a la plaça de la vila de l'Arbós és així acaba la frase els castells són passió simbologia perseverança Família uh, Repeteix, no sé. si volies anar a dir el mateix Repeteix, és sí. es que anava a dir el mateix Repeteix, cap problema, problema no? Família Compañerismo Alegria Sentiments Alegria Treball en equip Tot això i compromís Va. Què opines de quarts amunt? Tu diré quan surti, si surto viu d'aquí. Si Tots veu. No, bé, bé, la veritat, supercontent d'haver estat convidat per, per venir aquí amb la representació de tota la colla i la veritat és que molt contents perquè un, un mitjà petit estigueu fent-vos tan grans. Jo crec que és molt guai per colles petites com els Bous, que és una oportunitat que tenim que no acostumem a tenir, aquestes colles que tinguem veu i amb altres, les colles petites, ens coneixem entre altres, perquè jo també he escoltat programes que jo no sabia d'aquestes colles mm. i vas descobrint coses molt guais i crec que és una oportunitat fantàstica pel món casteller que no són només aquestes deu colles que s'acostumen sí. a parlar són moltes més que sou l'hòstia. Gràcies. No sé, m'agrada molt programa i ha estat bé venir aquí. Que sí, sou uns cracs. Jònia. Molt divertit. És molt divertit participar. Doncs no que és una plataforma estupenda, com a dit la Jordina, per donar-nos visualització i, i veu. Un puto plaer conèixer-vos i moltes gràcies i us desitjo el millor dels futurs. Que bé. Moltes gràcies, doncs, pues des d'aquí, castellers i castelleres de la l'Avisbal, eh, moltes gràcies per haver estat aquí, ha sigut també un ple per nosaltres i una gran abraçada. I des de Domenys Ràdio, fins aquí, el test de quarts amunt! Doncs, bueno, ara coneixem una mica més la gentussa que tenim avui a la taula, que de moment s'estan portant molt bé. Sí, sí. Jo recordo la, la diada d'aquest cap de setmana passat que un cop vam acabar i vam anar al seu local no semblaven tan educadets com ho estan sent aquí. Uh, veurem com acaben les coses. De moment semblen bona gent, només ho semblen. Amb el 3 de set ens la van endinyar. Sí. -ho. Ara, no, no ho oblido, no ho oblido. Ara començarem eh? a, a conèixer... Hem conegut les persones, a conèixer la colla, però abans... Avui som moltíssima gent aquí a, a, a la ràdio. Hi ha la gent que tenim a la taula, però després veiem per aquí un forat que tenim el Pep Bondó per tenim a la Laura, tenim a l'Israel i tenim a, a la Raquel. Voleu que us digui un secret? Sí, sisplau. Sí. Ah, Ara m'estic saltant tots els protocols, però jo sí, sí. ho diré igual. Bueno, va. um, li vaig demanar matrimoni a la Raquel el dia de Sant Joan i em va dir que sí, senyora. Oh! Oh! Pobre uh! I va, ser brutal, va obre, ser brutal. Obre una altra ampolla cau, claro. no? I les detirem per sobre. De fet, ja per acabar amb aquesta salsa rosa, de fet obrirem una secció obviat que serà aquí a Ilimon, que portaran els moixis d'Igualada, eh? la Mònica que estava enxitxadíssima en portar la secció aquesta. Ho va dir, va dir que volia fer. I faríem una mica de salsió al món casteller, nosaltres la inaugurem Home. avui. Ui, ui, ui, ui. Només us, us dic que abans de demanar-li, em va estar ni que ficar a la piscina de la castanya que portava. Si no no no ho hagués fet. Dit això, anem a presentar Ula. a l'Aiens tancaran la ràdio. Ja ho has. Me va presentar la colla que tenim avui aquí en les Com deman ens acompanyen representants de la colla castellera de la Bisbal del Penedès coneguts com els bous de la Bisbal. La colla castellera de la Bisbal del Penedès és una colla castellera fundada el 13 de març del 2015 i acceptada per la coordinadora el 13 d'abril del 2015. La colla castellera de la Bisbal va a Valls el 9 de maig del 2015 amb un pila de 4 al Memorial Ramon Barrufet. El primer castell descarregat a plaça va ser el 3 de 6 la diada del 15 d'agost a la festa major a la Bisbal del Penedès. I el primer 4 de 6 es va descarregar el 21 d'agost del 2015 a la festa major de la Juncosa de Montmell. El 19 de juny del 2016 la colla de la Bisbal va celebrar la diada del seu apadrinament juntament amb les seves dues colles padrines, els nois de la Torre i els xicots de Vilafranca, grans amics del programa. El 15 d'agost del 2016 la diada de la Mare de Déu d'agost de la Bisbal, la colla aconsegueix descarregar el 3 de 7 el, seu castell, el 3 de 7 que va ser el seu primer castell de 7 és a dir, un any després de néixer aneu forts perllà. la colla va aconseguir descarregar el seu primer 4 de 7 a la diària de tardor de Sant Pere de Ribes el 20 d'octubre de 2018 la colla aquest any està d'enhorabona ja que celebren els seus 10 primers anys d'història i estrenen un local preciós no m'allargaré molt més a explicar fets de la seva història, ja que ben segur amb l'equip home que tenen seran ells mateixos, els carrers escriuran la història dels bous de la Bisbal.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 És. Vols de la l'Avisbal, benvinguts a Quartsamunt. Com esteu? Moltes gràcies. Gràcies. gràcies. Coneixem la gent que tenim, coneixem una mica la colla, per qui no la conegui, aquest any estan bona, de anyets ja, local nou, un local preciós, vam anar fa poca a veure'l i és una passada, és una autèntica passada. Comencem a fer les preguntes generals del nostre programa. És microverd, pot parlar qui vulgui, quan vulgui, no hi ha cap mena d'ordre. Per començar, m'agradaria que, que em féssiu una mica una valoració de la vostra història, curta història, 10 anys. Uh, no és una colla molt antiga, però com ha sigut aquest camí? Ha sigut un camí de roses? Ha sigut complicat arribar fins aquí? Expliqueu-nos una mica com han anat aquests 10 anys. Bé, bueno, uh, la veritat, jo estic des dels inicis dels inicis. No? Jo sóc un tiu que no sóc de l'Avisbal i vaig aparèixer aquí rebutant de, de, de l'àrea metropolitana a Barcelona. I la veritat és que el fet que com us deia abans, tampoc no el tenia molt inculcat. I, bueno, doncs, Randal Joan Esteve, que abans el mencionava, que va ser una mica l'ideari d'aquesta família que avui som, doncs, bueno, em vaig veure allà pues, agafat de caps i peus, no? I, bueno, doncs, són deu anys de molt d'esforç, jo penso. Hem treballat molt fort. Sí que és cert que, com deies abans, repasant una mica els nostres, les nostres primeres fites, molt de seguida vam ser capaços de fer un primer castell de set amb un any de vida Però també ens va ensenyar que, que tot això és molt difícil El fet de, que tampoc hem acabat de tirar molt més amunt d'aquest sostre eh? I portem deu anys Llavors, bueno, allò va ser una fita molt alegre Evidentment ens ha costat molta feina per saber Tals que estem aquí, que estem una mica al capdavant tots Sabem lo que costa el dia a dia, una colla petita Estem al nucli de l'ou Tenim poblacions a prop com no, Vilafranca, Valls, sí, sí. Vendrell, sí, sí. Arbós, Vilanova, avui dia estem rodejats, estem a la, a la zona tradicional totalment. No? I la veritat que costa eh, arrossegar, però penso que tothom amb la nostra millor intenció i, i amb les nostres millors ganes doncs, hem anat fent d'això doncs, una història de 10 anys que no perquè no haguem assolit sostres castellers més grans no s'hauria de treure mèrit. Bueno, no us podeu queixar també amb els sostres castellers que teniu. Sí que, bueno, al final, parlàvem l'altre dia amb el Marc, al cap de colla dels Moixianguers d'Igualada. Ell considera que el canvi de set alts és molt més complicat que el pas de 8 a 9 i muntar folres. Eh? Per tant, Hòstia, um, us heu mantingut en un nivell estable, enrere any heu repetit Castells de Set, i això per a una població petita com és la Bisbal, rodejada de grans poblacions i grans colles, doncs jo crec que té un merit increïble. Com sorgeix el, la idea de crear una colla castellera a la Bisbal? Si al final la Bisbal estem aquí al Penedès, en la tradicional i, i relativament la colla té pocs anys. Com va sorgir tot plegat? Va ser idea dels escaladors. A la Bisbal vale. hi havia un grup d'escaladors, amb ha el, el Rocódrom, que ja ara ja no és tan actiu, però hi eren, i va començar una mica també la idea de fer com uns aficionats de Llorenç. Què passa? Que es van anar animant, i el d'aficionats a fer-ho només per festa major van dir, fem una colla. I d'aquí ve el nom, eh? vull dir, de l'argot casteller, i de, de l'argot d'escaladors, de Bou, de Somi Somibou, doncs ve la colla llavors sorteix ja la idea de quatre penjats no? que són quatre escaladors mm -hmm. que tenen idees de bombero.s doncs mira, aquí estem gràcies a ells. Sí. De fet, ahir a l'enquesta que vam treure va sortir guanyadora, eh? Vull dir, la, la gent tenia una mica de noció I de quina ja, m agradava sí. més la resposta del Gran Prix. Sí, a l'altre eh? sí. era maca, era maca. Sí. Sí. El cognom sí. del primer sí. cap de colla. Sí. Era maca, això la, la, la Gil que ha marxat amb la cua entre cames eh? perquè sabia que li, que li vindria això. M'agradaria um, parlar una mica de l'any passat, eh? Um, sota el meu punt de vista, que veu l'any bé, forç, classificant-vos pel concurset de, de Torre d'en Barra, però tot i acabar sota el meu punt de vista, molt bé. Teniu alguna espineta clavada? Això de ficar-li l'agulla dins dels castells de Set no va acabar de funcionar? Alguna espineta que tinguis clavada a l'Oi de l'any passat? Bé, bueno, no ho de dir, no? Uh, L'espineta clavada és el 4-me-gull. L'any passat va ser un any que vam currar molt, molt, vam currar molt. Sabia que estava molt difícil... Tra, entrar al concurset eh, i vaig dir a la tècnica i a la colla que era molt molt complicat que anàvem a totes a on un altre moment no haguéssim anat amb clàssiques de, de set i vam anar, o sigui, va ser complicat i tot i així vam entrar mm -hmm. eh, i les pinetes o sigui va ser aquest 15 d'agost eh, després, primer any que entrem a dia de completa, 15 d'agost eh, 3 de set, 4 de set tercera ronda, 4 amb agulla si s'hagués descarregat hauria sigut la bomba estava per, per descarregar però bé, bueno, eh, això acaba de començar. Ja vindrà, ja vindrà. Um, com es presenta aquesta temporada? Um, porteu dos castells de set, l'últim, el més recent aquesta setmana passada, amb nosaltres a plaça. Amb um, quins objectius us marqueu? Anar rodant... Drama? Aquest any és, eh, la vam preparar com un any més tranquil. Fins al dia 1 de setembre, els castells de, uh -huh. no compten pel concurs. Sí. Tenim molta canalla nova, llavors l'objectiu principal era rodar tota, a tota la canalla. Rodar, uh -huh. anar a diades més, més tranquils i intentar arrossegar una altra vegada massa social, que, que ens consta molt. Això no vol dir que no tinguem aquest punt d'ambició uh -huh. i vulguem fer algun castell inèdit. Perquè, torno a repetir això del meu punt de vista sou una colla no molt gran a nivell de, de camises, però teniu castellers molt bons, i va quedar demostrat eh, el dissabte passat eh, aquí a la diada que vam fer plegats amb una pinya no molt ampla, va fer un 3 de 7, nerviós però per les dates que estem és, és normal nosaltres també el faríem igual o més nerviós um, quina és la salut actual de la colla? Quina, com, com l'avaluaríeu de, de l'1 al 10? a nivell social, a nivell de castellers de castelleres... Bé, home, a nivell casteller que va de la mà també a nivell de la mobilització de massa social, sí. evidentment sí. tenim un tronc molt definit uh -huh. tenim una canalla supervalenta uh -huh. i, i, i tenim un, unes peces, diguéssim, el tronc que inclús poden intervindre diferents combinacions uh -huh. que són molt bones i ens donen garanties a plaça, però sí que és cert que ens falten 20 camises Clar. a pinya uh -huh. i això és un hàndicap, això és un hàndicap sí que és cert que pensàvem que Puig en guany amb això de tenir el local propi amb la celebració del de aniversari, jo com a mínim esperava una mica més d'empenta d'aquests que hem sigut camisa o els que l'hem portat sempre altres que per circumstàncies ha sigut una, un impàs, i, de que poguessin tornar a venir i tornar a sentir el, el posar-se la camisa taronja i, i, i tenint un lloc, una identitat com ens representa aquest local nou i, a més, està costant molt, però no per això no deixem de, de treballar, no? A, a nivell tècnic estem fent una currada espectacular, i, i a nivell social i a nivell de, de, de l'àrea administrativa fer la feina encaminada a, a consolidar aquesta gent i, i, i put, a Poder arribar arrossegada més, però bueno, és una feina difícil, la veritat és que... Clar, és una mica la, la... tocar el moll de l'os, no?, amb les colles petites. 20 camises, per nosaltres, signifiquen fer un castell o no fer-lo, o intentar un castell o no intentar-lo. En canvi, per les colles francs, 20 o 50 camises els és absolutament igual. Aquestes 20-30 camises que deies, no? segur que pel 15 d'agost apareixen, perquè aquell dia tothom treu la camisa a l'armari, que guai és ser casteller, no?, però des d'aquí fem una crida de la gent de, de la Bisbal i, i voltants... Um, fan 10 anys, es trenen local social i tenen unes expectatives molt guapes, així que traieu la pols de la camisa i apropeu-vos a aquest superlocal que tenen, que us esperen amb els passos oberts dimecres i divendres. I amb vi refreda. I, molt, sí, i molt, freda, molt, molt freda i molt bona, sí, molt bona, tío. Sí, molt bona. Bona, bona, bona. I cava, um, I cava també. Parlava... Gava, també. Sí, pues a veure si el bondó s'enrotlla i us porta alguna alguna caixeta, també, i ja la, l'acabem de, de fer grossa. Parlem amb en Markel, també. Um, Um, parlàvem de festa major nosaltres som uns enamorats de la festa major de la Bisbal. em sembla de les diades més atractives de l'any juntament amb la festa major de l'Arbós Sant Fèlix, podríem dir Santa Úrsula Sant Magí poques, poques més eh? per allà a Igualada diuen que ells, ells també perquè la fan el mateix dia que la festa major de l'Arbós però ja els hi vam dir la cara que no sí, sí, sí, sí. us estimem molt però no hi ha, no hi ha competició 15 d'agost, a les 6 de la tarda, al carrer Doctor Robert, el, el fet de passar la diada del matí a tarda, com el valoreu, bé? Mira, et vaig a dir una cosa. Això ho vem Vam votar tant eh, canvi d'horari, no? que és una cosa que vam debatre bastant a nivell bou, perquè treballàvem juntament amb l'Ajuntament, com participar activament el 15 d'agost a la Diada Sencera. Jo era de les que no volia canviar-ho, eh? a, a la tarda era de les tradicionals, que volia la calor i això, i me n'arrepenteixo totalment. L'any passat eh, veure acabar la diada i que la plaça estigués plena un cop acabada la diada, els castellers es quedessin allí, tu poguessis parlar de castells amb altres castellers uh -huh. de les altres coses, va ser brutal. Els últims anys, el 15 d'agost a les 5 de la tarda no quedava ningú a última ronda. Quedàvem els castellers i els bous esperant entrar a fer el Pilar uh -huh. i crec que, que només per això cap, el resultat de l'any passat ja ha quedat claríssim que va sortir bé. Al final aquestes superdiades de festa major no festa major eh? les fas una mica per les colles però també pel públic. Pel públic Llavors que la plaça només quedin en castellers desvirtuït una mica el per què fas les coses. No? És com si en un concurs de castells només estiguessin a les colles castelleres. Ho desvirtiu una mica tot plegat. Sí. Per tant, un encert, no? Fè, per saber sí, la tarda. Aquest any, com sempre, a uh, castellers de Vilafranca, colles joves, xiquets de Valls i la colla vella dels xiquets de Valls. Què significa per vosaltres aquesta diada? Parleu per aquí, Tais. Tais. Uf, Increïble, no? Uh. Al final... Eh que a casa vinguin tots aquests mostres i eh, jo és que la disfruto des de ben petita i tinc molts, molts, molts records i cada any la disfruto i per mi és un cotxe, un honor que sigui al meu poble i que sigui una diada tan important a la nostra plaça uh -huh. i per què no hi actueu sempre? quina història aquesta? perquè a mi no em queda clar hi ha anys que feu diada completa hi ha anys que no no, no només, només hem entrat un any i va ser l'any passat i per què? Bueno, perquè tenim molt de respecte, precisament la majoria mm -hmm. som bisbalencs. explicans perquè hi ha gent que, que no, no ho sap. El Bé, doncs eh? pues la majoria som, som bisbalencs que teníem marcat aquell dia al calendari el dia 15 d'agost, jo crec que tothom estava, estava a plaça, respectem molt aquella diada, el que significa i les colles que venen i per nosaltres entrar amb Castells de Sís a fer una diada més lenta i, i més calorosa i més llarga doncs creiem que no teníem que entrar entràvem, fèiem el nostre castell intentàvem el màxim que teníem i deixàvem que els grans fessin la seva, la seva diada no? ara potser ho entenem d'una altra manera eh, no d'una altra manera sinó a nivell casteller Eh, tenim un altre nivell, anem a buscar els nostres màxims, sí. que són uns altres, uh -huh. i creiem que les colles grans també valoren molt el que nosaltres anem a buscar amb el nostre sostre. No? Per exemple, la, el, la, la diada de l'any passat, l'únic castell que va caure uh -huh. eh, va ser el nostre. No? Uh -huh. També és veritat que l'únic que estava plantant a plaça un castell inèdit... Eh, Eram vosaltres. Eren uh -huh. Llavors jo crec que aquest punt d'anar a buscar el límit les colles estem molt valorant i que no deixa de ser la vostra plaça al final no? les colles que abren són colles convidades que sí que, que honoren la plaça i l'honoren sempre venint a, a màxims però no deixa de ser la, la vostra plaça al final si algú pot caure sou, sou vosaltres, si algú fa dia diada més lenta sou vosaltres, aquest any actuareu? Mm, doncs no ho hem decidit, no decidit però... que es vota cada any Sí. Uh -huh. Ho vam deixar obert, ho vam deixar obert. Això és un tema que, que es posa en escena la temporada passada, justament. Uh -huh. mm, em, em radica amb les paraules de l'Eloi, no? O sigui, era tot un tema de respecte. Jo aquí, un servidor era un partidari del no, del no entradia de sí, completa. Eh? Sí, eh? Uh, per, però per et respecte, però igual que et dic això, et dic les mateixes paraules que en el seu moment li vaig dir amb l'Eloi, de que sortint de la diada i veient-me tan reconfortat i tan estimat i, i tan aplaudit per la resta de colles que vaig veure que no van fer aquell ridícul al que jo li tenia com un pànic escènic de dir, hòstia enteneu-me eh, el que vull dir eh, he sortit molt reconfortat d'aquella experiència, evidentment és una cosa que per circumstàncies d'aquelles 20 camises que parlàvem abans no sempre ens podíem plantejar i llavors sí que és cert que com es va establir un nou protocol de plaça, a, a, de la mà d'un nou horari, etcètera, vam deixar obert no, en aquest protocol de que la intervenció dels bous a dia de complerta o no anés una mica supeditada a el que decidíssim cada any, llavors en guany aquí evidentment serà l'equip qui decidirà en última manera mm. si anem i on o si tenim possibilitats. Suposo que pujarem una mica votació perquè en aquest sentit ens agrada molt que ser tots partíceps d'aquesta decisió que a tots ens toca tant al cor i ja veurem aviam en quin nivell arribem doncs, aquelles setmanes prèvies com per poder anar jo tot. Jo estic de, del tot segur que arribarem a un nivell òptim per tirar castells inclús inèdits aquell dia a plaça a mi és que em sobta molt perquè crec, i no sé si m'equivoco eh, que sou l'única colla que eh, no actua a la seva gran diada a casa no? a mi, jo feia el símil una mica amb l'Arbós que al final a la plaça de Vila d'Arbós passat va ser la millor actuació a tota la temporada per números eh? millor ser l'Arbós actua sí o sí Vull dir, que no, sí. no hi ha un debat, saps? Vull dir, les colles convidades són colles convidades. També veniu amb una història molt no, llarga, vosaltres. I nosaltres vam sortir de la closca fa 10 anys, quan allò ja era una diada màxims de les tres colles més yeah. top. Yeah. I, evidentment, treure cap allà... Pf, Yeah. Eh, posa't la camisa del bous i digue'm si no et fa respecte aquell primer impà yeah. quan tens un nivell molt com ha dit no? yeah. dir, jo, jo crec que eh, com a vist també teníem una forma de viure el 15 d'agost molt diferent, molt com a espectadors llavors eh, amb la nostra curta història eh, començar i veure'ns enmig d'aquestes colles referents que tothom, que tota la colla eh, en particular cadascu a la seva admirem eh, era com entendre la forma de veure de diferent llavors eh, costa costa mm. fer el canvi, petit, costa entendre Ell, no sé si us va passar, hem passat quan tant la vella com els verds van fer la torre de nou estàvem allí els bous al mig la majoria fent pinya, però tu miraves i deies és això? que és això que els estan bous, fent aquí al meu costat els bous no? posem a totes les pinyes minyons de l'arbost també en canvi cap allà al Baix Penedès no sé si, si totes ho fan a mi va passar algú semblant a això, a la festa major. Per què ho major. dius? No, no, per, no sé, és que em sona. Ah, vale, doncs, vale, vale. Em sona. Vale, vale, em sona. Vale, vale. Em sona. Um, Aloi, tio. <ríe> Veníem a jugar, eh? No, no, no. Jo sabia que d'un moment a l'altre et sortiria... Ja està, el podem portar a la ràdio. L'hem convidat, l'hem deixat... En... Bueno, no l'hem convidat, què collons hem convidat? Té claus, ja, crec, eh? Sí. Va passar algú semblant a festa major d'aquest any de l'arbost, Um, Vilafranca va fer el 3 de 10, va fer el 4 a 9 amb agulla etc. i la ronda de pilars Vilafranca va fer el pilar de 8 uh, la jove de Tarragona va fer el pilar de 8 i la colla vella de xiquets de baix va fer el pilar de 7 doncs hi va haver un moment molt curiós d'un superpic a plaça entre Vers, i la colla veia xiquets de valls no? perquè les dues altres colles havien fet el pilar de 8 i ells el pilar de 7 i vam veure uns aplaudiments molt sarcàstics i després algun que altre insult a plaça i clar, nosaltres estàvem al mig, mig i era com, buah, com es lia aquí no, no, no sé on te fotre sí. passa una mica sí, això, això, no? és com entre dos transatlàntics sí, fent piles de 8 i, i tu bé. fent un pilar de 5 a veure si no et cau, no? Sí, és sí. sí. sí. pues això um, Relació bous i quarts amunt és una relació molt bonica molt bonica, i us ho dic amb la mal cor Ens portem bé amb moltíssimes colles, eh? de fet amb la gran majoria Alguna no tant, però amb la gran majoria ens portem molt bé I perquè el que busquem és buscar aquesta connexió amb les colles no? Més enllà de que vingueu a fer una entrevista, la connexió Però amb vosaltres és tot molt fàcil I estem molt contents de tenir aquesta relació amb vosaltres I aquest any ens veurem molt les cares Per començar ens veurem aquest dissabte, dia 28 de juny eh, Al carrer Llibertat correcta amb els nostres amics de Chicoelos del Delta, que són uns autèntics penjats. Tinc ganes de veure-ho, Jo també tinc moltes ganes. Anirem... Um, volíem vendre merchandising, però hem tingut un problema tècnic i, de, i no podem portar els mocadors, per tant, no crec que portem res. El següent dia doncs, el podeu trobar, però sí que anirem a fotre un cop de mà pinyes i el que faci falta, i a fotre uns vídeos ben macos. També ens veurem el dia... Bueno, a plaça, amb Minyons de l'Arbós, ens veurem molt sovint, també aquest any. El 12 d'agost ens veurem a un assaig conjunt que faran amb xicots de Vilafranca i ens veurem per Festa Major. Ho podem dir ja o no? A sí, sí. sí? sí, sí. sí doncs Quartz Amunt estarà present a la Diada de Festa Major de la Bisbal. Uh! Molt bé! Uh! Bravo! I no estarem presents allà a Peu de Plaça, que sí que ho estarem Tindran els nostres companys allà fent entrevistes i tot el que faci falta Sinó que tindrem el nostre balconet per fer les coses sèries i ben parides Estigueu ben atents a xarxes, sí Eloi? Sí Perquè ben aviat, ben, ben, ben aviat llançaran una bomba Una bomba nuclear per poder veure aquella dia d'una forma espectacular jo crec que Molt, poc... molt xulo, eh? El... Sí, jo crec que, que mai algú ha pogut gaudir d'una diada d'aquest calibre, diguéssim, d'aquesta manera. I més des d'allà, clar. És com entrades a, a tribuna amb un Barça-Madrid, sí. això. Tal qual sí, sí. sí amb, amb els seus canapés, amb les seves històries. Sí, sí. Estigueu atents. bousbisbal Bous Bisbal i arroba Quarts Amunt, que ben aviat surt una autèntica bomba nuclear. Esteu d'acord eh, amb això? No sí. profunditzar una miqueta més? No. Deixarem una intriga. Pues jo una va a rajaia. Mi Voleu dia algo? Poden dir algo, no? Podem dir algo, no? No, dir sí, algo que zeta. no nos pot quedar així. Com creieu, diem, no? Va, eh? bueno. Home, tot, no? Que vagin a Instagram i vegin, no? Sino que alguna pinzellada. Va, venga, algo, sí. Molt per sobre, però sí Jordina, que no sé què dir, perquè són moltes coses la És capta, que és, és molt la guai, eh de comunicació. Sí. De És que és molt gran, eh És, és viure l'experiència una mica des aficionat Però també una mica des a bous uh -huh. Llavors, um, puc dir lo primer que... Tu digues Digues el que vulguis O lo gran lo que tot, tot. És igual. una cosa, fes un resum vale. Així, blof, Sur que ho englobi sí. I després ja donem concrecions vale. És un... <ríe> ho, diràs, ho, ho, direu, diràs. Ho, ho diràs És un sorteig Que és una experiència Que és viure el 15 d'agost des de dins wow. Llavors eh, Aquell dia eh, Una persona i el seu acompanyant eh, Gaudiran de tota una diada ja no des del públic, sinó des d'un de casteller. Vale. Llavors començarem una prèvia al local dels bous amb la concentració i les paraules de l'Eloi que sempre són molt xules. Ens acompanyaran els pilars de davant de l'Ajuntament. Eh, després faran l'entrada a plaça amb els bous i la gran notícia és... Mm -hmm. O pots dir, o no? no, ja ja ja tot, tio, no, a... no, no. no, encara queda mol. No, la gran notícia és pujar al una finestra de societat a veure tota la diada, sí. a 15 sí, sí, sí, sí. Ojo, amb sorpresa, eh. Una sí, sorpresa. Eh? A part, lots de merchandising de les colles convidades. Una de caixa de quintus ben fresca de, de, de, de, <susurra> del sentit de la societat. Sí. Increïble, eh? lots de merchandising de Quartzamunt també. Sí. Vull dir, el sí, de la, de... Hem de donar les gràcies a les joves, a la vella i als verds perquè han sí. col·laborat amb nosaltres. Molt bé. I a Quartzamunt per suposat. Gràcies. Da, <susurra> doncs uh, estigueu ben atents a xarxes arrobabausbisbal i arroba Quartzamunt, que ben aviat traiem el cartell i podreu veure què necessiteu fer part. Hi haurà més coses, eh? És una gran pensada, de veritat. A mi com molts m'ho va comentar, vaig dir hòstia, val la pena no, Compraré, fet, si en... volem participar nosaltres volem participar també, participar. Sí, també. Sí, sí, llavors per això ens plantejàvem d'anar dia de completa o no, perquè si tot no ha això hi per sentit jo participaré i si guanyo li poden durar pel sac a la retransmissió <laughs> uh, concurs a castells hem dit que la gran majoria estàveu a favor, menys la Tais que ha dit un si no um, és un si rotund o no un si matisos perquè vosaltres va estar la jornada del concurs de Torre d'en i a la plaça no s'hi cabia ara mateix les colles petites entre cometes i et porten 150-200 persones a plaça et munten 4 de vuit, et munten, et munten torres de set i et porten moltíssima gent i al final la diada aquesta de, de Torre d'en Barra va ser més per les colles participants que pel públic El públic no, no hi era, no hi havia. creieu que s'hauria de reformular tot plegat? Parlo de Torre d'Embarra, parlo de Terracorena, eh? Com ho veieu? Jo crec que, sobretot, el de Torre d'Embarra se l'hauria de donar una volta, no? Fa el primer concurs que vam fer crec que vam estar molt més còmodes que l'any passat i... Uf. Que es sí. va fer el pavelló. Sí, es fer el sí. pavelló. Sí, sí amenaçava pluja, ho van moure tot el pavelló i la veritat és que aquella sensació de tenir el públic a l'agrada. No és la Tarragó, però... Exacte. A la plaça, realment, com bé deia Gerard, doncs vam estar molt incòmodes. Mm -hmm. No només el públic, els propis castellers. Ens sí. havíem de deixar puesto I... perquè... I ens bueno, empujàvem una mica sortir... amb altres per exemple, estàvem al costat de Noix de la Torre, de la colla local i padrins, no?, des d'aquí el saludo. Eh, I, evidentment, ens havíem de deixar puesto i era una incomoditat màxima. Tenir que sortir de pla amb això se't despartiquen els castellers... Mm. Vull dir, bueno, la veritat és que... És el que hi so. O sigui que l'any passat, bueno, jo no vaig a l'altre concurs, no vaig estar, però l'any passat era complicat arribar al lloc. O sigui, jo i la Inua no anàvem agafades a la faixa perquè, si no, no hi arribàvem. Llavors jo crec que hauríem de fer un pensament i tornar a provar el pavelló que hi ha lloc també pel públic, no? I... Sí, era molt ah, sí. agobiant. S'ha repetit molt això que acabes de dir, perdona, eh? S'ha repetit molt, que evidentment es té que replantejar. I ja no a nivell de castellers, sinó a nivell de, del públic. Jo hi vaig anar-hi a veure-ho i em va ser totalment impossible entrar. O sigui, no vaig poder entrar, literalment. Llavors vaig dir, això no pot continuar d'aquesta manera. Perquè, bueno, els castellers molt bé, però el públic és l'essència de, de la diada aquella. Mm. I, evidentment, tenint l'experiència ja del pavelló, crec que Torre d'Embarra això s'ho té que replantejar. I des d'aquí faig una crida, eh? A Torre d'Embarra no s'ha de replante ja per les mentes pensantes que fan al concurs. Sí. També parlàvem l'altre dia amb Moixigangués del concurs de, de la jornada el diumenge. Friday i un 3 de 9, 4 de 9, rondes conjuntes i em deien, però és que ara, això és una bogeria. És molt perillós, això. Perquè per Vilafranca un 3 de 9 és una cosa però per Moixigangués un 3 de 9 i un 4 de 9 són els castells màxims, saps? Com podem fer rondes conjuntes amb això? Quina seria la solució? Una de la solució que va sortir a la taula va ser afegir una altra jornada. La de gama extra. Sí. Ja. Fer colles de 9, 9,5 i gamma extra per diumenge. Repartir-ho va... una miqueta. I que vagin a, a rebentar-se i a fer el que considerin. Clar, estem parlant que l'any passat entre últim castell de Vilafranca i el 4 de Déu que intenta Vilafranca passen pràcticament 3 hores. Mm. Com ven tens. ja no els adults sinó la canalla activa perquè et facin un 4 aé, és una autèntica bogeria, peus desmuntats, es fallenn i per l'espectador és molt poc atractiu. I considerem el concurs de castells com la final de la Champions, no? on estan totes les grans marques, on la terraquarena plaça està plena ha de, ser molt, ha de ser molt més entretingut, molt més dinàmic, molt més no, no et pot durar. 9 hores, 10 hores un concurs perquè la gent no t'ho aguanta. Així que esteu d'acord, no?, que s'hauria de reformular una sí, mica tot plegat. Sí, sí. I el tema de la gestió de la canalla va ser desastros. el concurset, perquè... Sí, eh? Costava arribar. Estaven molt lluny, els, els més petits es posaven nerviosos, després nosaltres estàvem, on pujàvem nosaltres, l'hospital de campanya estava o sigui, al costat. Llavors jo recordo una nena, no?, la Maria que estava... és que mira és que estava en les camilles allà. vull dir que, que s'ha de cuidar una mica tot, una miqueta perquè la sí. canallà la fa dubtar totes aquestes circumstàncies. L'any passat van fer un pre-concurset i un post-concurset amb les dotze colles participants al concurs de castells i el pre va ser molt maco al post la gran majoria ens va dir això, eh?, de que guai, però que s'hauria de canviar perquè ja no, no s'hi cap totalment ehm... Um... Veieu desigualtats entre les colles A nivell de coordinadora A nivell de repercussió dels mitjans I en el cas que sigui així eh, Què podrien fer per canviar-ho? O creieu que totes en la mateixa repercussió Que la coordinadora recolza totes per igual? Perquè si és així endavant, eh? Com ho veieu? Sí, dic jo. Eh, Bé, bueno, jo crec que al final ja passa com el futbol, no? Uh -huh. Cobra s'emporta més a qui, qui genera més. Uh -huh. no? I això és un fet. I trobo que és una cosa justa, vaja. Al final no puc, no puc donar el mateix a mi com a Bou o, o nosaltres com a Colla que a Vilafranca. I uh -huh. eh, jo, jo això no ho, trobo, no ho trobo malament. Clar, però, però el, el, el gran que de la qüestió és, està clar, però al final el futbol és un negoci i el món casteller, de moment, no ho és. Llavors, de moment, de moment, de moment no és un negoci. Encara que a molts els agradaria que fos, eh? A mi no. Ja, ja. Però a les colles grans, els diners els hi tira molt. Quan compten diners, semblen no al Núñez. Sí, sí. Um, Al final, estem fent, és així, cultura catalana, estem fent tradició, estem fent folklore català, i el fas al mateix Pous de la Bisbal que a Millons de la Rosca a Castellers de Vilafranca l'únic que ells fan castells més als que nosaltres la repercussió hauria de ser la mateixa sí no, no ho sé. Per això ho heu arribat vosaltres. Clar, per, no. Per fotre'ns sitja a aquestes i... colles mitjanes i petites I que necessitem aquesta empèndra. Segurament no? l'èxit de, de Quarts Amunt recauen en això, en donar veu a qui no en té, diem sempre, i a donar notorietat a les colles que no tenen i s'ho igual que totes les altres. Eh? Però és un maloc que s'hauria d'obrir, perquè si estem parlant de, del que generen aquestes colles, Um, ja no parlem de, de tradició estem parlant de publicitat estem parlant de màrqueting, estem parlant d'economia de seguidors, eh? també seguidors eh? el, el sostre casteller qui mm. trenca sempre el sostre casteller són les mateixes I coses jo sí. aquest... és que estic d'acord amb tu és el que més genera també no. que més genera què? Més genera infraestructura social i econòmica. Vull dir, perquè darrere d'aquestes grans colles hi ha una infraestructura molt gran i es belluga pues, bastanta, bastant moviment en aquest sentit. La coordinadora en si... Jo no crec, jo no crec des del meu humil, humil opinió, de que es, que es discrimini. No. Però estic totalment d'acord amb el que diu l'Eloi. Eh, és qüestió de generar. I tots voldríem-lo mateix, però és, és inviable, és una opinió molt personal meva. Eh? Jo crec crec que de moment estem funcionant bastant bé dintre les 90 i pico de colles que hi ha. això té que ser enormement costós arribar-ho a organitzar. i també em poso també a la, a la pell de la coordinadora. És feixuc és molt feixuc organitzar tot això i tindre un control d'aquestes 90 i de colles eh, bueno, i les pressions de les colles de més amunt eh, no. el que has dit tu de, de quarts amunt totalment d'acord amb tu sí, o no? sí. O sigui, la nostra finalitat és eh, intentar no molestar mai amb ningú, però parlem amb el cort, i com que parlem amb el cort pues, ho fem amb estimança i estem per això Vale. No, és, no, per la coordinadora ha de ser feixuc organitzar tot això, perquè, de fet, som molta gent organitzant això. I s'ha de ser crític quan, quan cal, eh? Um, hi ha moltes coses que la coordinadora de Castells no fa bé, i, i no t'ho diu Minyons d'Arbós, no t'ho diu Bós de l'Avisbal, t'ho diu Colles de 7 i de 8. L'altre dia va Pobla Sec aquí va fotre una rajada monumental de la coordinadora, perquè aquells no tenen pèls a les llengües, no són tan que de bé com l'Eloi. Um, bé, bueno, hi ha que està bé que hi hagi tantes opinions eh? però al final sembla que la coordinadora de Castells sigui com el l'ente eh? que no se'ls pot dir rei ah, i també la caguen i la caguen molts cops i quan la caguen se'ls ha de dir i que sembla que només facin Castells 4 o 5 també és veritat i hi ha moltes colles més que també necessiten el seu, la seva repercussió als mitjans que per això està a quarts amunt eh? i parlant de la quantitat de colles de castelleres que n'hi ha ara actualment hi ha 93 a la coordinadora de Castells que em sembla una barbaritat com ho veieu, això? Com veieu que hi hagi tantes colles a la coordinadora? Que sortin colles de sota les pedres? Ho veieu bé? Ho veieu malament? N haurien de ser menys? N'haurien de ser més? A veure, no sé, jo crec que... A veure, si hi ha moltes, mm -hmm. hi ha menys gent ja les... Eh, tipo, hi ha gent per repartir no, les colles, llavors sí. els castells pues, de les colles petites al final no no poden anar més si la gent està a les colles grans. Mm -hmm. Llavors, si, han, si van fent més colles, al final és més complicat que hi hagi gent per fer-los. Sí. Llavors, jo trobo que, en comptes de fer més, hauríem de... com... Unificar-nos.u sé, unificar? Jo li he dit al, al gerararrci perquè vinguin els minyons a, als bou sí, sí. Jo he, he dit, que podeu venir quan vulgueu fer. Sí, de fet estàm plantejant a veure què fent si venien ells o si anem amb nosaltres. O, en no. comptes deunificar les colles, jo que sé, i agafar i les colles que estem molt a prop com nens d'alvendrer i bous i minyons. No, ja no. I... no, no ja ja, no. Ja, sé, no, ja ja ho sé, no, ja hi ha una vella d'atenció, ja ho, sé, no, estaves, agenció, ja ja ho sé, és, és utòpic, és utòpic. és, utòpic. No, no, és com juntar Barcelona Però, sí. sé, no. apa, i Espanyol. Ja Però jo què sé, agafar i anar dia de fer un castell tots junts. Sí, en, en, bueno, sí no ho sé, no. sé, i vaig dir, no, jo què sé, si de Vilafranca, Vilafranca i Vilanova. Fes una crida ara mateix. Pa, digues, sí. Va, volem que minyons de l'Arbors i bols de la Bisbal facin un castell de germanor. vols, això? Sí, sí. Sí? Doncs vinga, queda ho que... necessito, és una necessitat Ho vols? Sí. Ho vols? Sí. sí? Fem un aplaudiment per això o no? Pues vinga. Vinga, sí. bueno, això, doncs vinga Això ho ens està escoltant al cap de colla de Minyons de l'Arbós Demà tenim massatge a veure què ens trobem quan entrem allà ja, Mirem-li la cara amb Josep Maria i ja, ja enfeixem el cap i dic, què, què veu fet? Què veu fet? Sí. Um, Ara em, em ficaré una mica sentimental, d'acord? Portar una camisa castellera és algo molt important Vale, que hi ha molta, molta tradició i molta història darrere i no cal portar 67 anys com porten milions de les bous, ni cal portar-ne 10 com porten els bous de la Bisbal eh? uh, la meva pregunta és què sentiu per dins vostra quan us fiqueu la camisa taronja i aneu cap a, cap a plaça o cap a què significa ser dels bous de la Bisbal home, jo des de que porto la camisa bueno, primer blanca, després taronja però sento que és com la meva segona família que Sempre quan entro al Saatch, tothom em saluda o s'enfaden si no el saludo. I ells diuen. I no sé, em sento molt còmode i sempre que vaig allà és com... no sé que em, em sento molt com a la meva segona casa. I quan porto una camisa, ja sigui a plaça, a o on sigui, em fa, no sé, em fa sentit d'una manera que no sé com explicar-ho. Com que... Quan baixo d'un castell se'n fica la pell de gallina de l'emocionada que estic i de l'orgullosa que em sento al poder estar una colla com aquesta. Et puc dir-te una cosa? Sí. Jo faig un ritual. La tinc penjada allà a l'armari i quan ja falta poc per marxar me la poso sobre el llit, la camisa, el pantalón, la faixa, ja des d'aquell moment potser hi ha gent neòfita amb això que diràs, aquest paio està exagerant no, no exagero, quan jo em poso la camisa dels Minyons de l'Arbós és una sensació de plenitud d'orgull, de dir, jo formo part de 60 i escaig d'anys d'una història, que hi ha gent que ja no hi són i formo part d'ells i des d'aquí faig una crida d'estimant-se ah, jo us volia preguntar Um, això és una cosa molt maco, no? Això que dius de quan baixes d'un castell Tu faries castells en una altra colla Que no siguessin els bous Si no t'estic tirant la canya eh? no. no, Pobre de tu, eh va no, no, no, no, no, ja estar fotent sí. patades aquí sota la taula Si hagués de fer castells en una altra colla sí. eh, Tindria que ser perquè m'ha passat Algú molt dolent als mm. bous i no, O perquè han, ja no fan castells Per tant, què signifiquen per tu els bous? Per mi els bous podria dir que és una necessitat de la meva vida. Mm. És... Saps què penso jo? Quan algú té tant valor per tu, quan algú és tan important per tu no trobes les paraules adients per dir-ho. Mm. Per tant, la millor resposta és que et quedis encallada per contestar. Uh, la resta de gent de la taula Què significa per, per vosaltres Portar la camisa a taronja a veure, la de Tot i que la canalla A l'oeil, tot sigui dit, la vermella Li quedaria la l'hòstia de bé Jo aquí remarco que, que si l'Ari potser es quedava sense paraules Era perquè quan era molt petita, molt petita sí. Tu, Eduard, tu et posaves la camisa Amb ella li havien de posar Clar, És una mica com un fill, eh? Com sí. el Pol sí, sí, sí. sí, L'Ari va fer la eh, De fet, l'Ari va fer el primer Pilar De Valls, uh -huh. que han dit El va fer i la canalla que diu? Doncs jo quan em poso la camisa taronja sento alegria perquè formo part de la colla. Que maco. Doncs pues jo quan em poso la camisa sento que vaig a la dia de fer castell i a passar molt bé. Bé, bueno, doncs pues, jo... És perquè per mi els bucs ja són com una família. Al final ja formen part de mi perquè porto molt de temps ja fent castell i doncs pues, no sé, em sento bé quan em fico la camisa i vaig a plaça, i al baixar d'un castell i que vingui mm, la canalla, el, alguns més, no sé, a felicitar-me i abraçar-me, no sé, em fa sentir molt bé. I us fiqueu nerviosos, i nerviosos, quan va fer un castell, o no? Us entren les pessigolletes a la panxa? Sí. Sí, a mi també em passa. A mi també em passa, eh? I no es no, no, és que no ho, no ho puc evitar. Encara que hi hagi el castell i em sí, fico Sí, sí, és nerviosa. igual. El xam se'm sí. mira allà raro perquè... Clar, el tio que ell té els ous pelats i ha de fer castells i ell, ja veus, però jo sí que em fico una, em fico una no, fico... que l'altre li va agafar la moto li va agafar la moto va començar amb la cama resultat sí. molt tranquil no estava no, eh? um, relació amb ajuntament i administracions esteu contents? bé, la veritat és que ja hem anat a més sí? no? uh, hem tingut unes, un, un, un impàs no? que va ser una mica principi, sí, sí, sí. al principi, una situació una mica que ens sentíem poc acompanyats Mm -hmm. també tot venia una mica marcat del tema de que no teníem un espai, no? No teníem Clar. un espai on poder, fer, on poder fer allò, no?, de plantar com allò en la nostra identitat, al el nostre lloc, mm -hmm. eh, material amunt, material a abaix, a l'estiu aquí, a l'hivern allà, ui, què fa ben, córrer cap allà, ara que plou, no? I, I tot això, doncs, sí que va fer com una mica de d'agafar com una certa distància perquè semblava que no ens donaven la solució que buscàvem és cert al final l'hem donat amb la tecla, com abans parlaves, i penso que és un tema posat en, en, en, en, en, en comú ara, no? el tema del local nou, mm. que és una passada, sí, sí. que des d'aquí convidem a totes les colles que estiguin a prop i les que siguin de lluny que vinguin també, mm. que vinguin a veure'l, i, i des d'aquí també hem de donar les gràcies a l'Ajuntament, en aquest sentit, perquè al final han posat molt d'esforç, a, a base de, de, de, de feina i feina i feina, al final s'ha trobat l'espai adequat, s'ha fet la inversió adequada i, mm. i penso que tenim un lloc immillorable no sé què la resta però una mica sí, no, quan les coses es fan malament s'han de dir però quan es fan bé també s'han sí, de dir sí, parlàvem de sí. bueno, Sarrià, Sec, a l'esquerra de l'Eixample colles molt totges o, o bastant totges mm -hmm. que no tenen local Esquerra s'assajana la model Sarrià s'assajana al carrer i sec amb un local que se'ls caguen els coloms és molt fort. Llavors, quan hi ha ajuntaments que aposten realment per la cultura, per les entitats del poble, en aquest cas, com, com el gos de la bisbal, i es fa un local així de maco, doncs també és, és d'agrair i s'ha de dir també, no? Sí. Penseu Puc igual. Loghi, sí, no? tant, sí? sí. Crec que aquí es nota molt eh, qui mana a la sí. zona tradicional de la l'anonot tradicional. Sí. Falta de tacte o d'empatia de, amb una colla castellera. Mm -hmm. Crec que aquí a la zona tradicional qui manen tenen algú més d'empatia i viuen molt més als castells que no a la zona no tradicional. És possible, tot i que després a la Marsella es fan fotos tots, eh? Sí, no? O Així, és... Per subtir la foto sí, Home, no? Home, per ja, això ja, ja. També dic una cosa, pot anar una mica lligat de la mà del fet del, del volum de població. És dir, al final nosaltres, tant amb l'alcaldessa i tot l'equip tota de, de govern, tenim un tractat. De, de carrer de ens trobem sí. pel carrer, ens saludem ens parlem a xerrar i jo sense més avui he estat parlant amb, amb, la, amb la tira d'alcalde ja. vull dir, és una relació molt propera i penso que tot això facilita molt les coses no? Barcelona doncs és un gegant no? uh -huh. i a més hi ha diferents colles i puc entendre doncs, que millor no tinguin les facilitats dels diferents districtes de poder oferir un local en condicions uh -huh. nosaltres per sort malgrat que ens hagi pogut costar 10 anys, sí. però tenim aquell tracte directe i proper que ho agraïm molt, ho agraïm molt perquè al final, quan necessitem, demanem la mà no, no aixequem el dit. Ah, és que ara m'estan recordant que Poblasec va dir aquí la taula que ells paguen el, el, lloguer, el lloguer del seu local més a més, sense saber si el mes següent estaran allà al local. És molt fort, això, eh? És fort, És eh? Però en canvi vas al local de Borinots, dels Castellers de Sants, i allò és... Com el Figarot de, de Vilafranca Un sí, uns no A saber quins tractes tenen per aquí eh? um, Teniu bona relació Amb les colles que us envolten Al Penedès, diguéssim, a la vegueria Garraf Penedès? sí, jo crec que sí, jo crec que és el que hem dit, eh? com sempre hem intentat eh, tenir tant de respecte a les colles perquè som de la bisbal i tenim respecte a les colles grans, llavors els bous hem seguit aquesta dinàmica, de tenir respecte llavors si tu respectes, tothom et respecta mm -hmm. coneixem l'Estaralloc accept... també treballem amb molta humilitat sí, i, i tothom, tothom, tothom respecta molt, i tothom parla bé dels bous sí, hi han excepcions a vegades, no? però bueno sí, sí. No, sí que és que és una colla que cau, cau simpàtica sí mm -hmm. Um, és complicat compaginar la vida personal amb els castells? Sí, o al final la vida personal ja són castells? Eh, veure, i és tot la, la, la meva resposta és evident. Eh, a veure, algú... Mm, Maite, a veure, va. És complicat, has de treure temps, vull dir, uh -huh. però, però aquí està el compromís, no? Vull dir, quan tu treus temps de la teva vida amb mil coses que tinguis per en el meu cas, per, per muntar-se els assajos pedagògics, per estar amb la canalla, per fer activitats, no? per, ara que deies allò de les altres colles, no? per fer gincanes comunes, perquè, perquè la canalla es conegui, es trobi i, i sortir d'aquesta competició i ser més cooperatiu, que no? mm. aquesta és la finalitat del món casteller o hauria de ser la finalitat sobretot de la canalla. Doncs pues, pues sí, és difícil, però es treu temps. I què us va portar a acceptar aquests càrrecs amb tanta responsabilitat dins de la colla? Perquè si ja ens falta temps dos cutxerades i mi foto aquí de president, de cap de colla, de cap de canalla cap de tronc amb... Bueno, al final som colles petites amb no tothom pot assumir a vegades aquests certs rols, no?, per, per capacitats per temps, per vida personal, pel que motiu que sigui i al final ens toca una mica els que sí que podem disposar o tenim aquella, aquella de que pugui ser possible de fer aquell passar al davant en el meu cas personal la proposta de conformar un equip administratiu nou, doncs pues, també ve estirat pues, de l'actual equip tècnic del, i, i, i de pesos pesants de la colla de sempre, i al final te n'adones que si no hi ha relleu no hi ha continuïtat i sense continuïtat no hi ha i, i vull dir, al final, això t'esperona el mm -hmm. temps, sí, m'esperava que no fos tant, tanta dedicació escassos tres mesos porto com a president i me n'estic adonant d'on m'he fotut Clar. però ho feia molt d'orgull, amb molta il·lusió i intentant fer el millor per la colla Com veieu el món casteller actualment? És una pregunta molt àmplia, molt, molt, molt extensa molt complicada de contestar, segurament però jo l'enfoco una mica cap a la competitivitat jo soc un tio competitiu, estic amb una colla castellera que és competitiva de mena, de fet som la colla castellera que més concursets de Torre d'en hem guanyat, encara que ara fa uns quants que no ens classifiquem, som una colla que ens agrada el mambo i ens agrada competir és així, però creieu que tot està girant molt cap a la competició cap a treure pit cap a i s'està perdent una mica l'essència, o... o no? Bé, gràcies a la competició sí. estem veient els castells que estem veient avui sí. Dale, si no hi ha ja aquesta competició Eh, amb molt de respecte, pues continuarem ve veient els quatre s d'avui que es feien fins ara i la mar de bé, però jo crec que tothom eh, es posa a la tele a veure la Diada de, de Sant Joan per veure una torre de nou mm. eh, per Sant Joan o veure un 5 de nou o veure un 7 de nou, no? És així, Eloi, és així. I... És així. Mm. Jo penso com tu. És superació, competició... Però i... amb tu mateix o amb els altres? No, no, cadascú vol el seu, clar. Mm -hmm. Menys quan hi els minyons al costat clar, llavors, és, és. llavors és a, a muert eh? sí, Demà, sí, sí, tindrem, demà final, tindrem merder l'ensaig ah. sí, Penso que hi ha una mica la, dels dos components no? de superar-se a si mateix que mm. això és molt bonic i sí. ara wow, ho diem així però vull dir, també hi ha aquell punt però, en, en, en, però És això, és, això, clar, és això. jo penso que sí és a dir, pues, si l'altre dia venien els minyons a casa doncs pues, volíem donar la nostra millor versió però, però no per competitivitat per falta de respecte a tot el contrari, mm. per dir, si jo t'estiro, tu també faràs el teu millor. Sí, sí. I això és el que una mica en retroalimenta Clar, uns als altres. Això és com, diguéssim, el partit d'anada, després mm. hi ha un partit de tornada a l'Arbós i hi ha un partit a camp neutral, que és a Cubelles mm -hmm. A Covelles també, ojo, eh, el que pots fer. Aquesta, mm. aquesta dirà serà molt, serà, pot ser molt, molt. molt serà molt, molt, molt serà maca, ben parida, aquesta de Cubelles. I el 3 de 7 és una punxa que m'ha quedat, eh? El 3 de 7 dels bòtics. Bueno, no dia, dia... Bé, dic, ay, ay, ay, ay, no, dia... No, vaig veure l'Oi i contents. Molt bé, l'Oi, molt bé. Aquell dia es fauran més Tell de, de set, segur, és sí, de dia de festa sí. major de, de Cubelles. Jo crec que anirem... Tots molt forts, sí. Um, es pot dir que per WhatsApp t'havia eh? dit que per WhatsApp anava no? eh, eh? 4 de 6. Sí, com vas dir... <laughs> que una mica més i em diu que no sap si poden tirar un pila de quatre. O sigui. però, però va ser veritat, eh? Jo vaig sí. fer la, la, els troncs i, i el plànic de la viada... Els hi vaig dir, prepareu i... pinya de 3 de 7 bueno, i descartem prepareu. a plaça, vale. Vale, simplement. Però ell em va preguntar, Gerard em va preguntar mm. què fareu? Dic, no, de tranguis. Sí. Eh, sí. Anem a passar-ho bé, <ríe> la birra de després, <ríe> 3 amb agulla, 4 de sis, torre de sis Sí. Jo, de fet, mai diré als, als whatsapps que ens enviem a l'Eloi i jo, perquè tenim un rodoll com molt sadomasoquista. Tens la teva dona aquí al costat, eh? Sí, no, però clar, no. clar... Futura, dona Futura. No, Raquel, és que jo amb tinc una relació molt de sadomasoquisme Ens agrada la canya i ens agrada el rotllo aquest, no? Mai, ensenyem, mai farem públics els whatsapps que ens enviem no, no sigui cas uh, Seguiu el, el món casteller més enllà del que fa la vostra colla? Doncs què fan els minyons, hòstia, els de Viladecans han fet el 3 de Z Els de Cubelles han fet tal les colles grans intento. han fet Pasqual, ho intentes Jo intento, sí, sí, sí intento seguir el món castellet, però perquè m'agrada eh? no, sí. no, no té cap més sentit que però no, no només a les grans eh? a totes, a totes, a mi m'agrada mm -hmm. Bueno, de les grans al final te n'assabenta sí, sí, no? sí, sí. sí o sí se n'assabenta gairebé inclús qui no és aficionat als castells i els que som certament aficions als castells doncs els fixem amb els, els que ens al alvolten, els que millor poden tenir doncs, un nivell similar al teu, de dir, ostres, mira aquesta... Ai, aquests quants anys tenen d'història? Ostres, doncs mira, doncs, potser ens han superat aquesta fita. Està guai, perquè penso que fixar-te en, en els similars doncs, és el que hem de et fa créixer. Aspirar a fer-ho dels grans doncs és utopia, en certes maneres. De fet, una, una cosa que, que hem fet recentment és treure una secció que parla de les colles petites, com sempre, i és fer un, un resum. No és que ni un baròmetre ni un rànquing, és explicar el resum del cap de setmana de les diades, no? Perquè sempre entres a la revista Castells i et surt doncs, 4 de 9, el 3 de 9, el 4 de 10, el 3 de 10... També volem saber què ha fet Siquelos del Delta, també volem saber què ha fet Sant Vicenç dels Horts i també volem saber què ha fet Bost de la l'Abisbal o Castellers del Fojo, qui, qui sigui, no? Vosaltres dilluns i dimarts sempre traiem allà el resum de la setmana sense voler competir aquí, ni amb baròmetre casteller ni amb ningú, que ho fan absolutament molt bé, però no parlem de rànquings, sinó d'informació. Um, em queden 35.000 preguntes per fer, són les 9-5, com sempre anem pillats de temps. Us faré una última pregunta. Eh... Um relleu generacional a les colles sí que és una colla no molt, no molt antiga però deu anys on deu anys, la canalla s'ha fet gran, els grans s'han fet més grans encara i els que ja eren molt grans s'han fet encara més grans, és complicat amb una colla petita, una colla envoltada de grans colles aquest relleu? Sí, jo crec que és un tema no? El, els bous eh, sempre ens ha faltat allí un rang d'edat dels joves. joves el que passa que tenim la gran sort que aquestes nenes s'estan fent joves i hi haurà relleu segur i més amb tal com han parlat avui jo no, vull dir, jo crec que hem d'estar més que orgullosos de la canalla que tenim, del jovent que tenim i del futur que tindrem si aguantem segur, home ara, ara per 10 anys més mínim ah. <sífas> um, veus de la Bisbal ha sigut un autèntic plaer tenir-vos aquí amb um, ja tocava que vinguéssiu, feia molt de temps que, que no veníeu, a l'Eloi sí ens veurem aquest cap de setmana a la diada que tenen al carrer Llibertat, a les set i mitja a la tarda, amb Xicuelos del Delta, quarts amunt serà present animem a tothom que vulgui a passar una bona estona allà que després anem fer unes cerveses al local social dels Bous um, estigueu molt atents molt atents, molt atents a xarxes arroba bousbisbal, arroba quartsamunt, que aviat ...sortirà la bomba... ...bombazo, Bombazo. estigueu atents, sí. ...ha sigut un autèntic plaer de veritat tenir-vos aquí... ...els més grans, els més petitons... ...ens veurem molt aviat... ...i crec que no hi ha millor manera d'acabar el programa... ...que amb aquestes paraules tan boniques, no, Laia? Som-hi! Avui, 26 de juny, és un dia important...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 els veus de la Bisbal han estat amb nosaltres des del minut 1. Molta gent s'omple la boca de com ho estem patant, com si fessin alguna per nosaltres. Podríem comptar amb els dits de la mà que realment va estar amb nosaltres quan no ens escoltaven ni la meva mare. Un d'ells segur que seria el Xema, i un altre està avui amb nosaltres a la taula.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 uns van amb el logo d'un bou amb cara de mala hòstia i ens planten castells de set com si ho fessin a diario. D'altres, amb la puta vaquilla al Gran Prix, només falta que per les tardes al local de Minyons fiquin cine de barrio. Mireu si avui és especial que l'Eloi ha repetit. T'apuntes a totes, eh, cabró? Et penses que del vídeo et sortiria gratis? Ja sabies que no. Ja ho vas deixar tot molt clar al vídeo presentació. Que si Eduard per aquí, que si Eduard perllà, allà, que si Quartz Amunt per aquí, que si res pel Gerard. Segur que podeu fer tots dos juntets. Agafar-vos la mà i anar a la setmana que ve ja ho direm. Ara que teniu el local social també en parit i us obre la pasta, amb el soci l'Eloi comptant bitllets amb cara de gangsta, us anuncio que el dia 6 d'octubre és el meu aniversari així que l'Eloi ha enrotllat i regala un M d'aquests que tens al mostrari. Fora conyes, sabeu de sobres la pressa que us tenim i que ens ho fiqueu tan fàcil són els detalls que queden. No m'allargaré molt més que em fico tendre, Vous de la Bisbal aquí a Quarts Amunt us estimarem sempre. Moltes gràcies a tots i a totes per venir, és un plaer comptar amb vosaltres aquest segona temporada. Els quarts ja pugen, sonen de nou les gralles, visca quarts amunt i bous de l'abisbal, visca la mare que us